Озвучено книжкова Хмаринке. Дякую за підтримку каналу. Приємного прослуховування. Розділ 27. Я приходжу до містера Ренкейлора. Другого дня ми домовились, що Алан десь побуде до заходу сонця, а як тільки стемніє, сховається біля дороги неподалік від Ньюголза і лежатиме там, поки почує мій свист. Я сказав, що просвищу, як гасло мою улюблену пісеньку – «Веселий Ерольський дім». Але Аллен відповів, що ця пісня надто поширена, і її випадково може насвистувати перший літній селянин. Замість неї він навчив мене коротенького уривку з пісні «Верховинців», який і досі зберігся в моїй пам'яті, і, мабуть, не забудеться до самої смерті. Щоразу згадуючи цю пісню, я Алину думкою до того останнього дня наших поневірянь, і, немов бачу Алана як він сидить у глибині печери і відбиває рукою такт, насвистуючи її, а обличчя його помалу проступає з сутіній у світлі світанку. Я вийшов на довгу вулицю Квінзоері ще до схід сонця. Мені сподобалось це гарне містечко з кам'яницями, більшість яких була вкрита шифером. Щоправда, ратуша здалась мені не такою гарною, як у Піблі, та й сама вулиця була не дуже пишна, але мені було соромно за своє брудне лахміття. Коли вже зовсім розвиднілось, з коменів повелив дим, порозчинялися вікна, а на вулиці з'явилися перші перехожі, я ще дужче занепокоївся і підупав на дусі. Тільки тепер я відчув усю непевність свого становища, зрозумів, що не маю жодних доказів своїх прав і навіть нічим не можу засвідчити власну особу. Якщо всі мої сподівання виявляться лише пустою мрією, то я тяжко помилився і опинився у великій скруті. Та коли навіть і станеться так, як я уявляв собі, то й тоді, очевидно, буде потрібно багато часу, щоб довести справедливість моїх домагань. А скільки я міг чекати, маючи менше, ніж три шилінгії в кишені, до того ж у товаристві засудженого чоловіка, якому треба допомогти вибратися звідси на кораблі у Францію? Якщо ж мої надії не справдяться, ми обидва ще можемо потрапити на шибеницю. Я ходив вулицею туди й назад, помічаючи, що люди косують на мене і на вулиці, і з вікон, підштовхуючи одне одного ліктями або посміхаючись. У мене виникло нове побоювання, що мені буде не так легко навіть добитися розмови з правником, а вже й погодь важко переконати його в правдивості моєї розповіді. Я ніяк не міг наважитися звернутися до будь-кого з цих поважних громадян. Мені соромно було навіть заговорити з ними в такому брудному лахмітті. І якби я запитав, де оселя містера Ренкейлора, вони б, напевно, розреготалися мені просто в обличчя. Отож я то ходив туди й сюди вулицею, переходячи її безліч разів, то спускався до гавані, наче собаки, що загубив свого хазяїна. Часом мене охоплював розпач, і якесь дивне почуття гризло душу. Нарешті ранок змінився днем. Було вже, мабуть, близько 9 дев'ятої години, коли я, втомившись від блукань, випадково зупинився навпроти вельми добротного будинку, що виходив пригарними чистими вікнами в бік берега. На підвіконнях у вазах цвіли квіти, стіни були недавно потиньковані, а на ганку сидів ліниво позіхаючи мисливський собака. Адже він був у себе вдома. Як бачите, я заздрив навіть цій безсловесній тварині. Раптом відчинились двері, і на них з'явився рум'янощокий поважний чоловік у добре напудрованій перуці та окулярах. Я мав такий мізерний вигляд, що нікому і в очі не впав, а він аж двічі позирнув на мене. Цього добродушного джентльмена, як виявилося потім, так вразив мій нужденний вигляд, що він одразу підійшов і запитав, що я тут роблю. Я відповів, що прийшов до Квінсфері в справі, і, набравшись духу, попросив його показати мені оселю містера Ренкейлора. — Цікаво, — промовив він, — я щойно вийшов з цієї оселі. Тут просто якийсь дивний збіг обставин, бо саме я і є той чоловік, якого ви шукаєте. — Такому разі, сер, зрадів я, — дозвольте мені поговорити з вами. — Я не знаю вашого імені і навіть обличчя. — Мене звуть Девід Балфор. — Девід Балфор! — перепитав він здивовано, піднісши голос. «А звідки ви з'явились, містер Девід Балфор?» – спитав він, суворо дивлячись мені у вічі. «Я побував у багатьох краях, сер, відповів я. «Але гадаю, що про це було б краще поговорити в зручнішому місці». Містер Ренкейлор, здавалося, якийсь час роздумував, приклавши пальці до губ і поглядаючи то на мене, то на вулицю. «Безперечно, так буде краще», – нарешті вирішив він, – повів мене з собою в дім – Гукнув комусь, що буде зайнятий весь ранок, і відчинив переді мною двері в маленьку запелюжену кімнатку, захаращену книжками і паперами. Тут він сів і мене запросив сісти, хоч мені здалося, з якоюсь жалістю перевів погляд із чистого стільця на моє брудне лахміття. А тепер, сказав він, якщо ви маєте справу, прошу вас говорити коротко і швидше дійти до суті. Не з яйця про Троянську війну почалось повідання. «З Горація. Розумієте ви це?» – спитав він, кинувши на мене пильний погляд. «Я навіть зроблю так, як каже Горацій», – сер, відповів я, всміхнувшись. «І прямо веду вас в курс справ». Він кивнув головою, очевидно задоволений, бо вжив цю латинську цитату, щоб перевірити мене. Хоч такий початок трохи підбадьорив мене, кров ударали мені в обличчя, коли я додав. «У мене є підстави думати, що я маю якісь права на маєток шоос». Правник дістав з шухляди теку з паперами і, розгорнувши її, поклав перед собою. — Слухаю вас, — мовив він. Та я випустив свій останній набій і сидів мовчки. — Ну-ну, містере Балфор, — сказав він, — треба розповідати далі, де ви народились. Весен Дінісайр буркнув я у 1733 році, 12 березня. Він, очевидно, звіряв мої свідчення по своїй теці, але я не знав, що це означало. «Ваші батько і мати?» «Моїм батьком був Олександр Балфор, шкільний учитель в Есендіні, а мати – Грейс Пітаров. Здається, вона була родом з Ангусу. А ви маєте папери, що засвідчують вашу особу?» «Ні, не маю, але вони є у містера Кембла, священника, і їх легко можна дістати від нього. Містер Кембл може також засвідчити мою особу сам. А крім того, я не думаю, щоб моєму дядькові спало на думку зрікатися мене». «Ви маєте на увазі містера Ебінізера Балфора?» – спитав містер Ренкейлор. «А вже ж його, – відповів я. – Ви бачилися з ним? – поцікавився містер Ренкейлор. «Він приймав мене у своєму власному домі, – сказав я у відповідь. – А вам доводилось коли-небудь стикатися з чоловіком на ім'я Гозісен? розпитував далі правник. – Доводилось, сер, мабуть, на кару за свої гріхи, – відповів я. Бо саме з його наказу і за дорученням мого дядька мене викрали на очах у жителів цього міста і вивезли в море, де я мало не загинув під час суднотрощі. Після того мені довелося зазнати багато злигоднів, і тепер я стою перед вами в цьому жалюгідному лахмітті. Ви кажете, що була судно промовив Ренкейлор. Де це сталося? Біля південного берега острова Мулу, сказав я. Острівець, на який мене викинули хвилі, називається Іррайт. «О, протяг він усміхаючись. Ви знаєте географію краще за мене. Можу вам сказати, що ваші слова точно узгоджуються з відомостями, які я одержав раніше. Однак ви кажете, що вас викрали. Як це розуміти?» «В прямому значенні цього слова, сер. Я простував до вашого дому, коли мене заманили на борт брига, вдарили по голові і кинули в трюм. Я зрозумів, що сталося тільки тоді, коли ми були вже далеко в морі». «Я мав потрапити на плантацію, але Бог мене оберіг від такої долі». «Брик загинув 27 червня. Містер Ренкейлор заглянув у теку. А сьогодні ми маємо 24 серпня. Тут досить велика прогалина, містере Балфор. Близько двох місяців. Вона вже завдала багато клопоту вашим друзям, і скажу правду, я не заспокоюся, поки не з'ясую всього». «Запевняю вас, сер, відказав я. «Цю прогалину дуже легко заповнити». Та перше, ніж розповідати про свої поневіряння, мені хотілося б упевнитись, що я розмовляю з другом. Так ми ніколи не домовимось, заявив правник. Я теж не можу бути певний, поки не вислухаю вас. Я не можу бути вашим другом, поки не доберу як слід діла в усьому. Якби ви були довірливіші, вам краще жилося б на світі. Адже, знаєте, містере Балфор, шотландське прислів'я: хто чинить зло, той найдужче його боїться. «Не забувайте, сер», – зауважив я, – що мені вже довелося зазнати лиха через свою довірливість. Мене продав у рабство той самий чоловік, який, коли не помиляюсь, є вашим клієнтом. Я, очевидно, помалу переконував містера Ренкейлора і здобував у нього чим раз більшу довіру. Очувши цю гостру репліку, яку я кинув з усмішкою, він уже розсміявся вголос. «Ні-ні, – заперечив, – він не все стоїть так уже погано, як ви гадаєте». Я справді був повіреним вашого дядька, та поки ви тинялися десь там на заході, гай-гай, як же багато води спливло. Якщо у вас не дзвеніло у вухах, то не від того, що про вас бракувало розмов. Якраз у день суднотрощі містер Кемпбелл з'явився до мене з вимогою розшукати вас. Я ніколи не чув про вас, але знав вашого батька, і на підставі деяких даних про них скажу пізніше. Схильний був боятись найгіршого». Містер Ебінізер не заперечував того, що бачив вас, однак заявив, це здалося мені неправдоподібним, ніби то дав вам значну суму грошей, і ви поїхали до Європи з наміром закінчити там свою освіту. Це було цілком імовірне і похвальне. На моє запитання, як могло статися, що ви жодним словом не повідомили про свою постанову містера Кембла, він засвідчив під присягою, що ви висловили велике бажання порвати з минулим життям. А на запитання, де ж ви є, відповів, ніби не знає напевно, але гадає, що в Лейдені. Оце загалом його відповіді. Я не зовсім певен, що хтось повірив йому, вів далі містер Ренкейлеру, сміхаючись. Особливо йому не сподобались деякі мої зауваження, і ваш дядько, просто кажучи, показав мені на двері. Ми тоді дуже розгубилися, бо, незважаючи на поважні підозри, нічим не могли підтвердити їх. Саме тоді з'явився капітан Гозіс і не сказав нам, що ви потонули. Отже, з'ясувалося, що ваш дядько брехав, а все закінчилось тільки скрухою для містера Кембла, збитками для моєї кишені та ще однією плямою на репутації містера Балфора, і без того вже заплямованій. А тепер містер Балфор, додав він, ви знаєте весь хід цієї справи і можете судити самі, чи заслуговую я на вашу довіру». Насправді, розповідь містера Ренкейлера була педантичніша, ніж я передаю її. Мова його була пересипана великою кількістю латинських цитат, але він говорив з такою добродушністю і співчуттям у погляді і манерах, що остаточно розвіяв мою недовіру. Більше навіть з його поведінки я зрозумів, що він уже не має жодних сумнівів щодо мене. Отже, можна було вважати, що перше, тобто, що я справді Девід Балфор, доведено. «Сер», – попередив я, – Розповідаючи свою історію, я змушений довірити вам життя одного свого друга. Дайте слово, що воно буде для вас священним. Що ж до мене, то найкращою гарантією моєї безпеки є ваше обличчя». Містер Ренкейлор дав мені слово, але додав. «Така передмова змушує насторожитись, а тому, коли у вашій історії зустрічаються хоч найменші порушення закону, прошу вас не забувати, що я правник, і обминати їх». Тоді я розповів йому про свої поневіряння з самого початку, а він слухав, сунувши окуляри на чоло і заплющивши очі. Часом мені здавалося, що він спить. Та де там? Він, як виявилося потім, чув кожне моє слово. Особливо мене вразили його винятковий слух і рідкісна пам'ять. Він запам'ятав навіть незнайомі йому і важкі для вимови гельські імена, які чув тільки один раз і потім нагадував мені їх через багато років. А коли я назвав повне ім'я Алана Брека, між нами відбулася досить дивна розмова. Ім'я Алана безперечно облетіло всю Шотландію разом із звісткою про вбивство в Апіні і про винагороду за його голову. Не встигло це ім'я злетіти з моїх уст, як правник поворухнувся і розплющив очі. «Бувши вами, я б не називав непотрібних імен Містер Балфор, зауважив він, надто імен верховинців, багато яких є небезпечними злочинцями». Звичайно, було б краще не називати їх, погодився я. Та коли воно вже зірвалося з моїх уст, я мушу й далі згадувати його у своїй розповіді. «Ви помиляєтесь», – заперечив містер Ренкейлор. «Як ви, очевидно, вже помітили, я трохи недочуваю, а тому не зовсім певен, що добре розчув це ім'я. З вашого дозволу ми називатимемо вашого друга містером Томсоном, щоб потім не було ніяких непорозумінь. А надалі я робив би так з усіма верховинцями, про яких вам доведеться згадувати». «Живі вони чи мертві?» Зі слів правника я зрозумів, що він дуже добре розчув Аланове ім'я і вже здогадався, що я розповідатиму про вбивство. Що ж, коли він вирішив прикидатися, хай прикидається, мене це не обходило. Тому я всміхнувся і погодився з ним, зауваживши між іншим, що це ім'я мало схоже на верховинські імена. Далі у всій моїй розповіді Алан називався містером Томсоном. Мене це смішило, тим більше, що сам Алан був мастак на такі витівки. Джеймса Стюарта я виявив під ім'ям родича містера Томпсона. Колін Кембл називався містером Гленом, а коли я дійшов до Клюні, то відрекомендував його містер Джеймсон в Атах Верховинців. Ми відверто грали з ним комедію, і я дивувався, що правник зацікавлений у ній. А зрештою, це було в дусі того часу, коли в державі існували дві партії, і обережні люди, які не пристали до жодних з них, всіляко намагалися не ображати ні ту-ні ту. -ні ту. Так, так, протягно нотар, коли я закінчив. Це ж справжня епічна поема, ціла одіссея наших днів. Вам слід викласти її латинською мовою, коли ваші знання поповняться, або ж, якщо вам це більше до вподоби, по-англійському, хоч я особисто віддаю перевагу латині, як виразістішій мові. Ви багато подорожували. В яких краях світу, в якій лишень парафії Шотландії? Я роблю вільний переклад латинського виразу. Вам не довелось побувати за час своїх блукань. Крім того, ви виявили дивну здатність щоразу потрапляти у фальшиве становище. Але воднораз слід е, визнати, що поводилися завжди гідно. Цей містер Томпсон здається мені джентльменом неабияких здібностей. Хоч, по-моєму, він, мабуть, надто жорстокий. Незважаючи на всі його заслуги, було б набагато краще, коли б він зараз маринувався у Північному морі, Бо з таким чоловіком містере Балфор можна попасти в халепу. Але ви, певна річ, робите слушно, лишаючись вірним йому, адже він свого часу теж був вірний вам. Він, можна сказати, був вам вірним супутником, і, не менше, дбання сліди полишив, що інакше ви обидва вже давно б гойдалися на шибениці. Та на щастя, ці дні вже минули, і я гадаю, що наближається кінець вашим поневірянням». Отак, розбірковуючи над моїми пригодами, він дивився на мене з такою добротою і прихильністю, що я ледве міг приховати своє задоволення. Я дуже довго блукав у країні диких безправних верховинців і спав у горах просто неба. А тому на силу вірив, що знову сиджу в чистому, покритому дахом будинку і по-дружньому розмовляю з пристойно одягненим джентльменом. Згадавши про одяг, я кинув погляд на своє брудне лахміття, і мені знову стало соромно. Та нотар помітив це і зрозумів мене. Він устав, гукнув, щоб поставили ще один куверт, бо містер Балфор залишається обідати, і повів мене до спальні на другому поверсі. Там він поставив переді мною воду, дав мило і гребінець, дістав одяг, що належав його синові, і з відповідними побажаннями вийшов з кімнати. Розділ двадцять восьмий Я йду шукати свою спадщину. Перевдягнувшись і глянувши в люстро, я з радістю побачив, що жебрак відійшов у далеке минуле, а Девід Балфор воскрес. Та все-таки я якось соромився цієї зміни, а особливо позиченого одягу. Коли я скінчив свій туалет, містер Ренкейлор зустрів мене на сходах, поздоровив з новим становищем і знову повів до свого кабінету. «Сідайте, містере Балфор», – показав він на стілець. Тепер, коли ви стали трохи більше схожим на самого себе, я подивлюсь, чи не зможу сказати вам щонебудь нове. Вас, напевно, цікавлять взаємини між вашим батьком і дядьком. Це і справді дивовижна історія, яку мені не зовсім зручно пояснювати вам, бо, додав він у замішанні, причиною всього є кохання. Відверто кажучи, зауважив я, це уявлення ніяк не в'яжеться з моїм дядьком. Але ж ваш дядько, містер Девіде, не завжди був старий. Відказав правник. І хоч це, мабуть, здивує вас іще дужче, не завжди був такий бридкий. Він був гарний і елегантний. Люди виглядали з дверей, коли він проїжджав на баскому коні. Я теж часто проводжав його поглядом і, зізнаюся щиро, не без заздрощів, Бо сам я був негарний із себе, як і мій батько, а в ті часи це мало велику вагу. Просто не віриться, кинув я. «Чепак, молодість завжди так дивиться на старість. Та це ще не все. Ваш дядько був розумний і міг стати великою людиною. У 1715 році він не придумав нічого розумнішого, як приєднатися до повстанців. Але ваш батько вирушив за ним, знайшов його десь у рові, привіз назад, на потіху всьому графство. І ось обидва юнаки покохали одну дівчину. Загальний улюбленець випущений містер Ебінізер – не мав жодного сумніву в перемозі, а коли зрозумів свою помилку, то зовсім утратив розум. Усі навколишні жителі знали про це. Він то лежав хворий удома, оточений домашніми, що безпорадно стояло біля його ліжка, то вештався по шинках, розповідаючи про свою лиху долю, кому попало. «Ваш батько, містере Девіде, був добрий чоловік, але м'якосердий. Надто м'якосердий він сприйняв усі ці дурниці на поважне і, подумати лише, відмовився від дівчини. Та вона виявилася не дурна. Ви, певно, від неї успадкували допитливий розум і не погодилася з тим, щоб її перекидали як м'яч з руку руки. Обидва благали її на колінах. Врешті все скінчилося тим, що вона обом показала на двері. Це сталося в серпні. Пам'ятаю, того року я саме повернувся з коледжу. Сцена, мабуть, була надзвичайно кумедною. Мені й самому вся ця історія здалася досить безглуздою, але я не міг забути, що до неї був причетний мій батько. Одначе, сер, тут було, безперечно, дещо й трагічне, промовив я. О ні, сер, нічого такого, відказав правник. Адже в трагедії неодмінно має бути поважна причина для конфлікту, а в цій справі зав'язкою була примха розбещеного молодого бевзя, якого слід було просто міцніше зв'язати. Але ваш батько думав інакше. І справа закінчилася тим, що після багатьох поступок з його боку і всіляких виявів плаксивого сентиментального егоїзму з боку вашого дядька, вони кінець кінцем уклали щось подібне до угоди, висліди якої вам довелося недавно відчути на своїй шкурі. Один з братів узяв дівчину, а другий – маєток. Нині дуже багато говорять про милосердя та великодушність, але я завжди дотримувався думки, що в таких спірних питаннях Найкращих наслідків можна досягти, тільки порадившись із адвокатом і взявши все, що дозволяє закон. У кожному разі це донкіхотство вашого батька несправедливе саме по собі. Спричинилося до ще більших несправедливостей. Ваші батько і мати жили і померли бідняками. Вас виховали в убостві. А чого лише не довелось витерпіти орендарям шоза? Я міг би ще додати, що пережив за цей час сам містер Ебінізер, але мені байдуже до нього. Найдивніше тут те, сказав я, що вдача людини могла так змінитися. «Що правда, то правда», – погодився містер Ренкейлор. «Але я не бачу тут нічого дивного. Не міг же він не зрозуміти, що відіграв досить негарну роль. Ті, хто знав цю історію, відсурались містера Ебінізера, а ті, хто не знав її, побачивши, що один брат зник, а другий заволодів маєтком», Зняли галас про вбивство, тому всі намагались уникати його. Угода дала йому тільки гроші, отож він і став найбільше думати про гроші. Він був себе любцем замолоду і лишився ним на все життя. Ви самі бачили, на що перетворилось його вишукане поводження і шляхетні почуття. Даруйте, сер, перебив я, але мені не зрозуміло, яке ж моє місце у всьому цьому. Маєток безперечно належить вам, відповів нотар. Хай там що підписав ваш батько, ви єдиний законний спадкоємець Маєтко. Однак ваш дядько буде боротись до останньої змоги і, мабуть, доставить питання про те, чи ви справді його не біж Девід Балфор. Судовий процес завжди потребує значних витрат, а сімейний судовий процес здебільшого буває скандальний. Крім того, якби випливли на світло деякі ваші справи з містером Томсоном, ми могли б обпектися». Звичайно, факт вашого викрадення був би козирем у наших руках, коли б нам пощастило довести його. Та це нелегка справа, а тому моя вам порада – не вимагати надто багато від свого дядька, можливо, навіть залишити його в шоузі, де він за чверть століття вже встиг пустити коріння і задовольнитися наразі добрим щорічним утриманням. Я сказав йому, що охоче піду на поступки і що мені, звичайно, було б дуже неприємно – виставляти сімейні справи на суд загалу. Тим часом у моїй голові вже почав складатися в загальних рисах план, відповідно до якого ми й діяли потім. Отже, найголовніше – це довести участь мого дядька у викраденні, – спитав я. «А вже ж», – відповів містер Ренкейлор. «І по змозі без допомоги суду. Безперечно, ми могли б розшукати кількох матросів із завіту, які засвідчили б під присягою, що вас справді викрали». Та якби їх викликали свідками, ми не мали б змоги контролювати їхні свідчення. І, напевно, було б згадане ім'я містера Томпсона. А це, судячи з того, що ви розповіли мені зовсім небажане. Гаразд, сер, ось як я уявляю собі наші дальші дії, сказав я, і виклав перед ним свій план. З вашого плану виходить, що мені доведеться зустрічатися з цим Томпсоном? спитав він, коли я скінчив. Гадаю, що так, сер ствердив я. Отака халепа, вигукнув правник, потираючи чола. «Нічого сказати. Ні, містере Девіде, боюся, що план ваш здійсненний. Я нічого не маю проти вашого друга, містера Томпсона. Я не знаю нічого поганого про нього, а якби знав, затямте це, містере Девіде, то моїм обов'язком було б затримати його. Та зважте самі. Чи розумно нам зустрічатися? Можливо, він винен у якому-небудь злочині. Він міг не сказати вам усього». «Його, може, навіть і звуть не Томпсоном», – вигукнув містер Ренкейлор, моргнувши мені. «Бо ці суб'єкти підбирають собі імена, як ягоди глоду». «Вирішуйте ви», – сер, – відповів я йому. Однак ясно було, що мій план нотареві сподобався, бо він ще довго розмірковував над ним, поки нас покликали обідати. Не встигла місіс Ренкейлор залишити нас удвох за пляшкою вина, як правник знову заговорив про мою пропозицію». «Коли йде, я маю зустрітися зі своїм другом містером Томпсоном. Чи певен я щодо обачності містера Те? Припустімо, нам пощастить зловити старого лиса на злочині, чи погоджусь я на такі або такі умови?» Ці подібні запитання він ставив переді мною через великі проміжки часу, замислено смакуючи вино. Коли я відповів на всі запитання, причому відповіді, очевидно, задовольнили його, він ще глибше задумався, забувши навіть про Бордо. Потім містер Ренкейлор дістав аркуш паперу і олівець і почав щось писати, зважуючи кожне слово. Нарешті він подзвонив, і в кімнату ввійшов його секретар. Торенце, звернувся правник до нього. До вечора треба переписати оцей папір, а коли закінчите. Приготуйтесь, будь ласка, прогулятися з цим джентльменом і мною. Ви, можливо, будете потрібні як свідок. Що я чую, сер. вигукнув я, коли секретар вийшов з кімнати. Отже, ви передумали. «Як бачите», – відказав він, наповнюючи свого келиха вином. «А не говорімо більше про справи». Вигляд Туренса нагадав мені про одну сміховину, що сталося кілька років тому, коли я домовився зустрітися з цим бідолашним незграбою біля Единбургського перехрестя. Кожен пішов у своїх справах, і коли вже була четверта година дня, Туренс, випивши зайве, не впізнав свого хазяїна, а я, забувши вдома окуляри, бачив без них так погано – що слово «честі» не зміг упізнати свого власного секретаря. Тут містер Ренкейлор щиро засміявся. Я погодився, що це і справді дивний випадок, і з чемності всміхнувся. Але мене цілий день дивувало, що він без кінця повертався до цього випадку, докладно зупиняючись на ньому і оповідаючи його з новими подробицями і зі сміхом. Врешті я збентежився, і мені стало соромно за таку безглузду поведінку свого нового друга. Незадовго до призначеного мною часу зустрічі з Аланом, ми вийшли з дому. Я під руку з містером Ренкейлером, а Торенс за нами з документом у кишені і прикритим кошиком у руках. Весь час, поки ми йшли вулицями міста, правникові доводилось кланятись направо і наліво і затримуватися, розмовляючи з людьми, які просили його поради в міських або особистих справах. Я відзначив собі, що він тішиться великою пошаною в окрузі. Нарешті будинки лишились позаду, і ми пішли понад гаванню до заїзду під глодом та поромного причалу, які були свідками мого нещастя. Я не міг без хвилювання дивитись на ці місця, згадуючи, що багатьох із тих, хто був тоді зі мною, вже немає на світі. Рейсом загинув, і, хотілося сподіватись, уникнув зла, яке чекало на нього тут. Шуен переселився туди, куди я не насмілився би йти слідом за ним. А бідні матроси пішли на дно разом з бригом. Я пережив їх і навіть сам бриг, вийшов неушкодженим з усіх поневірянь і жахливих небезпек. Мені залишалося тільки дякувати своїй долі, та все-таки я не міг дивитися на це місце без скорботи за інших і холоду в серці від згадки про пережите. Такі думки тривожили мене, коли раптом містер Ренкейлор ударив рукою по кишенях, засміявся і вигукнув. «Подумайте лишень хіба це не кумедна пригода? Після всього, що я говорив вам, я забув окуляри». Тоді я вмить здогадався, навіщо він розповідав той анекдот, і зрозумів, що він навмисне залишив окуляри вдома. Він хотів скористатися Алановою допомогою і водночас не бачити його, уникнувши таким чином фальшивого становища. Задумано було і справді непогано, бо тепер, коли справа дійшла до найгіршого – як би міг містер Ренкейлор засвідчити особу мого друга, або як би змогли примусити його давати свідчення, спрямовані проти мене. Однак він щось надто довго не помічав відсутності окулярів, а коли ми йшли містом, упізнавав багатьох людей і розмовляв з ними. Я почав сумніватися в тому, що містер Ренкейлор має поганий зір. Як тільки ми проминули заїзд, між іншим, я впізнав на дверях хазяїна з люлькою в зубах, і дуже здивувався, що він зовсім не постарішав. Містер Ренкейлор вирішив іти далі вдвох із Торенсом, а мене послав уперед розвідником. Я зійшов на пагорб, час від часу насвистуючи гельську пісеньку, і невдовзі з радістю почув цю ж мелодію у відповідь. А потім побачив Алана, що підвівся за куща. Алан трохи підупав на дусі, ховаючись цілий день від людей, до того ж, він майже нічого не їв, а лише трохи перекусив у якійсь пивниці поблизу Дундаса. Та ледве він глянув на мій одяг, його обличчя проясніло. Коли ж я розповів йому, як успішно посуваються наші справи, і пояснив його роль в наших дальших діях, Алан наче переродився. «Ви чудово придумали», – захоплювався він. «Запевняю вас, що для здійснення вашого плану ви не могли знайти кращої людини, ніж Алан Брек». «Таку справу не кожному можна довірити. Тут потрібна людина кмітлива, врахуйте це. Однак мені здається, що вашому правникові не терпиться побачити мене». Я гукнув і помахав рукою містерові Ренкейлерові. Нотар підійшов до нас, і я відрекомендував його своєму другові містерові Томпсонові. «Я дуже радий зустрітися з вами, містере Томпсон», – сказав він, « але я забув свої окуляри, і наш друг містер Девід, тут він поплескав мене по плечу». «Підтвердить, що без них я майже сліпий, тож не дивуйтесь, коли я завтра не впізнаю вас». Містер Ренкейлор сказав це, гадаючи заспокоїти Алана, та Верховинцеві з його гонором досить було найменшої дрібниці, щоб спалахнути. «Не розумію, сер, – відповів Алан сухо. – Як на мене, це не таке і важливе, адже ми зустрілися тут з певною метою – допомогти містерові Балфорові, і, як мені здається, маємо мало спільного в усьому іншому». Проте я приймаю ваше вибачення, воно було якраз дуже доречне». «На більше я не міг і сподіватися, містере Томпсон», – щиро промовив Ренкейлор. «А тепер, оскільки ми з вами – головні дієві особи в цій справі, я гадаю, що нам слід про все домовитись, а тому дозвольте взяти вас під руку, бо в темряві я без окулярів погано бачу стежку. А Ви ж, містере Девіде, знайдете в особі Торенса дуже приємного співрозмовника». «Тільки дозвольте нагадати вам, що йому зовсім ні до чого знати про ваші пригоди, а також про пригоди містера Томпсона». І вони попрямували вперед, довірчо розмовляючи, а ми з Торенсом ішли позаду. Була вже одинадцята година ночі, коли ми дібралися до Шоу-Згавза. Ніч видалась темна і тепла. Легенький вітерець, що віяв з південного заходу, шелестів листям на деревах. І цей шелест заглушував нашу ходу. Ми підійшли ближче, але не помітили жодного вогника у всьому будинку. Мій дядько, певно, вже був у ліжку, і це нас дуже влаштовувало. Ярдів за 50 від будинку ми востаннє порадились, потім правник, Торенс і я тихенько підкралися до будинку і сіли за рогом. Тоді Алан, не ховаючись, підійшов до дверей і почав стукати.